Jabur 8 dari ayat 1 sampai 9 Untuk pemimpin musik Dengan iringan gitit Mas Murdaud Ya Tuhan, Tuhan kami betapa agung namamu di seluruh bumi Engkau telah menetapkan kemuliaanmu yang mengatasi langit Daripada mulut anak-anak yang masih menyusu Engkau telah membina kekuatan untuk menentang musuhmu supaya engkau dapat menewaskan seteru dan penuntut bela. Apabila aku melihat langitmu, hasil kerja jarimu, bulan dan bintang yang kau tentukan, apakah manusia, maka engkau memberinya perhatian, dan anak manusia, maka engkau memeliharanya. Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada malaikat dan Memekotakannya dengan kemuliaan dan kehormatan Engkau telah memberinya kekuasaan atas seluruh ciptaanmu Engkau telah meletakkan semuanya di bawah kakinya Segala domba dan lembu Segala binatang di padang Burung di udara dan ikan di laut Serta segala hidupan di lautan Ya Tuhan, Tuhan kami betapa agung namamu di seluruh bumi.